Həzrət Abbas əleyhissalamın şücayəti və fədakarlığı. Ravi deyir, susuzluq İmam Hüseyin əleyhissalama çox əziyyət verdi. O həzrət qardaşı Abbasla birlikdə Fərad çayının sahilinə gəldi. İbn-i Səədin qoşunu hərəkətə gəlib, həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın üzünə yolu bağladılar. Bu vaxt bəni darim qəbiləsindən bir nəfər Həzrətə tərəf bir ox attı. Ox, həzrətin mübarək ağzına də idi. İmam Hüseyin ə.s. oxu çıxarıb, əlini qan axan tərəfə tutdu. Ovcu qanla dolandan sonra yerə töküb buyurdu. İlahi, Peyğəmbərin ovladına, bu cemaatın etdiyiləri zülmlərdən sənə şikayət edirəm. Sonra, Düşmənin qoşunu İmam Hüseyin əleyhissalamla Həzrət Abbasın arasında fasilə salıb Həzrət Abbası mühasirəyə aldılar. Onlar hər tərəfdən Həzrəti mühasirəyə alıb şəhadətə çatdırdılar. İmam Hüseyin əleyhissalam Həzrət Abbasın şəhid olduğuna görə çox haqladı. Bu haqda şair belə deyir. İmam Hüseyin əleyhissalamı öz müsibətində ağladan şəxs üçün matəm qurub ağlamaq, başqa insanlar üçün ağlamaqdan daha da layiqlidir. Əmin şəxs öz qanına bulaşmış Hüseyinin qardaşı Əbülfəzildir. Əzrət Əbülfəzl Hüseyin əleyhissalamı ilə həmkarlıq etdi və heç bir maniyə onu bu həmkarlıqdan uzaqlaşdıra bilmədi. Əmçinin susuz olduğu zaman fəratın suyuna çatdıqda belə, qardaşı Hüseyin əleyhissalam susuz olduğuna görə fəratın suyundan içmədi.